الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعنه ونستعفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور الفصنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لَهُ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن لا محمد عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما أكدتم الأيمان فكفارته عتام أشرة مساكين من أوسط ما تتعمون من أوسط ما تتعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذالكَ غَفَارَةُ إِيمَانِكُمْ إِلَٰهَ لَفْتُمْ وَاحْفَظُوا إِيمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفره أشركه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد لله رب العالمين <تضح> بسم الله الرحمن الرحيم اذه جمعه باندې دک سم متعلق یو آدھا قسم زکاوکر قسم متعلق چی تقریباً اُس لکس اتمخ کی دو او دو قسان او ٹھلا قسم عامل ایو دلات مرکو مسئلہ و نیو قسم ازم قسم کم بلو ازم قسم کم بای قسم پچارا جنائی تبی مسئلہ بیان کوا اُس لکی میران راشم ہے قسم متعلق یو خبره خبر اکڑشی او دا فا ایلم کی راشی عمل کو لتوفیق پی ملوشی نیو بہتر حبر ازتمن و مخترم و قسم اغا پا ده پا شریعت که زمان امام سو پنز بانده یو ها قسم ده چه تا پرون یا پا تیره یا پا تیره زمانه که یو خبر او خول اغا تک همان که پا زان بانده دریختی خو خطا که دته یمینی لغوه ویني کې 15 ساڼه وګړانګاري په 13 زمانه کې یو خبر آیا و دا چې تا پتم وي چې خبر دا سیدو ته په قسمو کې نو په دې وګړانګاري کې ودایات ساتای په دې باندې کparam paramnishta دریم قسم قسم هغه چې په 13 زمانه کې مما زال مجدمال مجدمال په تیر زمانہ کې په او ما مطلب نه تک سم او رؤیته تېکې نیته ور پته د جره پرونه خبره کې چې بالکل په غلطه ما پدرو او قسم ده یمین غموس او غموس غموس عربای کې غوپې ته وای او دا انسان رمضان لپ جهنم کې یاد جهنم پکنده کې یا پدرو کې غوپا ورکي دته یې مني غموس ونیږي په دې باندې انسان صح ګونګار دی په دې باندې توبه او په دې باندې کفاره کسم قسم 아이 منی مناقدره غټو مناقد دا دوت تیرزم انا بارګ او دا یو قسم جریلو دی آئنده بارګ لکه سره کسم خوړې زمالې کسم وې چې راپلان کې کاروبار ګوندونه دي یادونه کې احکام بیانول چې ګناسه حکم دی یادونه کې هو عین د باندې قسم هول قسم دی چې دا کار وکوم سبا یا بل رضی یا بل رضی دکسي وی عین د کې وکوم یا دا کار وکوم تیرې زمانی ته نسبتونه قائم ده نسبتو کې دې ته مينې موناقده وې او دا هغه قسم دی چې پېوانې کفاره دی کپارا آیات ماولوستو ترجمه چکون ٹیم لگی دیا پہ ٹیم دیر لگی خبری دیری دیو ٹیم لگ دی نوغا تا خبر دار چی انسان با لسو مسکنانو تروٹای ورکی یا با لسو مسکنانو تا کپڑے ورکی یا با یا غلام ازادی او قدد دید ریو والو طاقت انمی ن بیا به مسل سن دره روزی نصی خبر انده تعال لاسو مسکینانو ټوټه یا کپله یا غلام ازادو او کچره د دې طاقت نوی نو بیا د نلرلو په صورت باندې بیا به انسان دره روزی نصی دا د رکه قسم دې ته من محترم او بیاد آیات او سا تئی چه حصوصاً کم یمینی وموس تئی کفرہ پہ اگر چنشتا خو گردادی رلوی گنا نا لکن نبی علیہ السلام و سلام لیو صحابی را گئی نبی علیہ السلام تاو پر مالی یا رسول اللہ لیو گناو نصدی پہ آنبر دخلے پر مالی انتو شرک باللہ الاشراک باللہ داچه تپا اللہ سر شرکو کی شریک جوڑ کی نبی علیہ السلام تاویلویا گناہ سان نبی علیہ السلام واتو یمینی عموز دروہ و قسم یمینی عموز دا صحابی برمائی مانے پہ علیہ السلام نے تپوسو کہ جو دروہ و قسم پی عمبر اللہ اسلامو پر مل چھے دا آرکا سمد چیو مسلمان نا حق پا دیسر دا بالمسلمان حق وٹ دا گناہ کبیر ریزت مندو لوی گناہ لے ہا یمینی غموس دا لوی گناہ دیو جنہا ڈیرلوی بربادی دینا ننچه کم ادالو تو نا دا انگریز ڈک دی اگرچه ملک دا مسلمانانو دے خودینا انکار نشتا دینے او سڑے پدی ناس تو کسانو که یاد پدی طول زی اللہ سوابہ کے ماں او قسم او قسم انکار نشکولے چکا انگریزو کمکیس چلی دے اسلامی دے تاسیلو لکی چکمکیس چلی دے اسلام مطابق ننی پاگه که کسمو نا خوله شید ازاد من نموسترم تاسو سو جو که دو کسان پا یوم عمله که اختدنو یو با پا حق یو با پنا حق دوالو پا حق نشکر دو لگا زماعو نده که که مسلن پز مکا بانده مسلن یا با دی حق یا با دی پا حق یو با حق دی بیا عدالتو ندکتی اغم زان لفاکیل نیسل ده او گواہان زان لفوری وزیر ازیر او عدالت د او د مسلمانانو دمل عدالت عزتمنو قسم پیموري غواهان ور سرمځي اغپم اولال د مسلمانانو ته عدالت منسو کیږي پاګي کی ور ل चलीږي پیغمبر دغه یې فرمایي د علوي عظيم مونا بلکې او مکه باندې پیغمبر اسلام فرمایل تاسو همه سرمه سلیر آرائه و که دهشی په تاسو کی په خبره کی تیزی او زود بلکس حق ده تورکم نو غور زمان په پیسلی ده پارده ده پارنه حلالی پیام برلی اسلام پر محل ده ده جهنم یو ٹوکلہ زده لورکم ده اوور ٹوکلہ وار لورکم ده اوور نو دیت ایزتمن و مخترم و یو سلیده نخوش حالیگی چه ما پا دی عدالت اگرده نا دا, دا دا دا پارا حلالا نا دا دا دا دا دی بلکه دا اولتا دا اللہ پا قانون باندیخ پی که خودلیوزان جہنم تا غرزول دی دی جہنم بور کور درادل نا حقا نا دیت ایزتمن وقترمو یمین یا عموسو او پیرا د نبی علیہ رسول الله صلی الله علیه و صحابی تاسو کې یا رسول الله چې دنه حق کم شه او خل شی کې چرې دنه حق کم شه او خل شی کې چرې د لک شی معمول شی چې پیغمبر السلام هم په پرمهر چې کم قصد د بل حق په قسم سره و او د ځان لپاره ور پرستو فقاد اوجب الله له النار د لپاره الله او فرض کو او حرم عليه الجنه الله ته جنت حرام نا حق د بل حق او وزان د پاره اور اوگر زاو او جنت ته الله تعالی حرام نو رسول الله ته صحابي رسول الله ان كان يسير وين كان شين رسول الله کدا شين لگی نو بیا په جنت حرام شو او جہنم ورلہ اللہ فرس کو نبی علیہ السلام وطفدی الفاظوی وینکانا کذیبا من عراق کده مسواق دوونی او سانگ وولینی کده مسواق دوونی او سانگ وولینی دی انسان چنا حق دبلن اولا نو اللہ تعالی در در پاراور واجب کو او جنتی پی حرام در دیو جنیدت من لو حق دقتل پکار دی او صرف دانا چھے جہنمِ واجب کو دنیا ایزان اللہ حرابہ آخرت تم عزت مند ہو اللہ سر با مخامخ کی گی نا اللہ حدیث کدام راجی پیمبر اللہ السلام و پر مائل کم انسان دا بل انسان مال نہ حق او لقی اللہ وہو علیہ عطبان دا انسان چھے اللہ سر ملاوی گی دے انسان تبا اللہ سر غصائی انسان اسلام سنجیت ته د جان حفاظت درکه استعمال ته حفاظت ورګي د مال کم حفاظت ورګي په عدالت غټل او سره د حلالي کې निजामه محترم لاول خدا خبره مې ته ویلې چې کوم په سل نه حکومت څخه پرز نه د کوم حکم تپخ په خپل پزان کې راوستي شي اسلامي حکومت دینی او وي بیام پزان کې نه راولې تپخرو لذ الله د قانون له مخالف فیصله کې الله به رزق په قیامت پر رضني سي زه د ټیک تبازي به وایو بعض احکامات دې لکه اغه مونږه تاسو له شوکول هغه چې اسلامي قاضي یا اسلامی حاکم نیغه نګي لکه مثلا یو سړي جنا او کلاسنګ دا د اسلامي قاضي کان یو سړي کو نه دره ټینګول او دنه دن سروال کاذنه چې کته له کو دنه سروال دا نماز تا ਕਰਨه ڈاڈا قاضی کار دے قاضی بدا قاتل راٹنگ کی او بید رہی چکم ورسا دی اگئی با مخامخ اد رہی کما پی کئی خدا کی نماز داگئی مرکبت سر ہوئی اسموز دے حج دے خاخلات دی معملات دی فسنت و باندے عمل دے ذاتی ڈیر ری پیسہ لے دے نا علاوہ چھے اگر تو قولے چھے اسلامی طریقے سر دے و علمنا تا یو جرگا که نه یو عالم پا که رو گاره پا اسلامی طریقه بانه حل کی گئی او لی نه حل کی او دا طلاق مسلی دا چه خلق دی عدالتون و تاوڑی نو لی دا خبرو نه حل کی اسلامی طریقه بانه نه حل کی دا غی که ها اڈو اسلام پا قانون کی یو خز سران خاون بیکار دے خب ہوئی گئی نور شریعت هغه حق نه ورګی دا اسلامي قاضي داغه په ځیبانې د خاول کایم مقام شي داغه په ځیبانې طلاق کوي کلی کی هلکی سره خرچنه نو بس اسلام زیاته کای ترغیب وتور کای شي او ای لشی ودا انسان په دې قاضي کایم مقام غوښتي شي او نه حق تعالی دې زیتمنه محترم او هغه اسلامی قاضی د خوند په ځای مقام کې دی شي او نه انګریزي جج کې دی شي داخه بیا م په نه کړه بیا م په نه کتابي او شلزله ډیگری حاصله کړي یو شل زل غټلی تا او چې هاون کې اس مثلا نشټه مہر ور کوي هاون باندې دې سې دې کمره ور کوي سکولت خرچه ور کوي او صحتا برابر دی په اس قانون دې خل اسلامی قاضی خلاصول شي نیبل خلاصولیش خلقی کئی کئی کئی بیابل جاوری جتبند و مخترم او سوچ کے وائی روان اخیرت تطول روانی بل ماملات دا اسلام پر تلا باننی نکې با عدالت باندې چوشي حرام نه حلالي کې نه حرام پیغمبر دغه وایي کومه ولا فیصله وکړه نو جهنم ټوکړه مې ورل ورکړه خدای بابا د حسین جهنم ولا الله واجب کو جنت په حرام کې نو کتل بل عدالت د پیغمبر عدالت در گناه کا د ستار په جهنم دین کتل بل عدالت در کې حلالین د دا چا چېم داس کې سو یارش خدای دې نارو ولي نبی شی اسلیته پته چې بزنه حکه مسره هدل پکار دي زنه جهنم ورسا ته ډیر منځلوږي ډیر زکاتینو ورگی ډیر حجروږي نہ حق دومره شی پیرامبر د خپل په ما د مسوا د سانګ دو ون یو سانګ اگر ریسرکړو د الله علیه ولی او حسین دغه وجنه حضرت مولوی محترم قسم بنا حق باندې دا ډیر جاتي یو حدیث کې خدام راضي نبی علیہ السلام فرمایي من حلف بالامانه فليس منا کوم انسان چې پامنط باندې د بل امانت شه د غیره کو قسم په دا زمو امتی نه ده زمو امتی نه او باز بګي لا جیبه خبروږي زب مسلمان نه دا مو راي صحیح روایت ده ابو داود پیغمبر علیہ السلام فرمایي من حلف فقال اني بريء من الاسلام یا انسان قسم اخوری پس شیع باننه او قسم کی دا ہوئی چه وزبا مسلمان نه زبا دا اسلام نبریم زبا اندویم کا انکان کاغبن پا ہوا کما کال کری ای خبر اکی درو جلی پا نو بیام آغا سی شو او دا میره تیزتمنو محترم اوویلی چه یو انسان ایمان لڑنی که لڑا چه دا چانم تپوس کوي زبا مسلمان نه مناکار دا تمو اعی واین کان صادیکن اوکه کا پرشتي باندې فنين يرجع ال الاسلام سالما دي انسان چه دمر لوی جرأت کو چې د اسلام نه د برات اعلان کئ بیا مت خطر د اسلام کے بس سالم نه پاتې کی پرشتي نه تاکار وړي دي نه بیا مت خطر زه کده د اسلام یو څوک شیخ کاری چې د دنیاي او مال دی او پوسی چې د بارا بز به مسلمان نه زبې نديم زمان ده زر قرآن اوه زمان ده سل قرآن اوه یو پیر بینیوه لی قرآن را اخلیمنا اوچه ده پردی حق تپارشنو زر میدیوه یو سل میدیوه ازتمن و مختراما دی شیزو نو نزان ساد او سراتا دا خبر زکاو کلا سودین راتا دو بین اٹیلا پون را غی چار باق دو آو کسانو ما غالا گوالا دا پاکستان یولہ ګرو په مسله وایو زم قسم کوم بل وزم قسم کوم ماته یې قسم بچارنه نایا تنه ته ادعا ته یې ادعا کوم مته به غواهان پېښ کړه مې غواهان چې لا ګرو دا حق نه یې وریا قسم هو به ماته سوينه مې قسم د تېس نوې کړه ته پته یې چني اکردتا پتای چینا حقا دینا بیا بارتا ہوئی او دی بلتام کچرده پا حقا این ایسو تنوی خوکا پا حقا ایسا ری یو دی پی اکینا بیا بارتا ہوئی دار زمانگا پا دی ما شرکی غلط خبره چی بس قسم خا خبره دا اللہ نوم دا غیزت کو لحترام پکار دی ارزا کی پیشکول ندی پکار خدا غلط خبره مشور بس کاسه مشونه بربادی نه دا خبر نه دا اسلامي یو مکمل اصول لي د اسلامی قضا او د محكمه یو مکمل اصول ل چې داور علا یو کس پبل داوا کینې چې څوک داوا کيده بدو غواهان دیش کوي د اسلامي اصول لي اره مسلې بعضي مسلې زاسې دي چې جزادي او اکثر مسلو اصول دا دي چې کم داوا کيده بدو غواهان دیش کوي او کده سره چې کم کله د حق نه انکار کې په قسم کسام او خورو بس اغا بری شو او کسام او نخورو ده ده حق پی ثابت شو ده اصول لیزت من نموحترم خوب پناحق ابان لیزت من نموحترم تبایی ده خواه تبایی زانلا ده جهنم ور اغسی واکول او بیاد آیا دو ساته چه داو این محل افرید بازی پا گناه وې زماري قسم یې کړې پلان کې لري کرنل ماما کرنلم ټکرل یا قسم نه دا کار بلګو د نه کې کاری دوا قسم کیات ساته چې کم قسم په صحیح مامله ده د ګلان نه دا که ا پورا نو پورا کولې چې ماتو لازم نه دی ک بریښه به کې پورا دی ک بری نشوي قسم نه ماته نه کپاره بیان کې بیان کړه او که په گناه بانی بیا خود پیامبرلی سلامو دا کسم دی مات کی او کپار دی ورکی ماما کرو بنا زم کسم ماما اولی پری رشتہ دا پخا ترک کرو بنا زم ترولی پری دی گناه دی اوکلا دا اللہ نوم دی دا گناه دا استعمال کسم دا چی دی سنح بنا کم دی خلکو دا بنا کم هر دنی که کار نا کسم خوڑل چی دا بنا یا په ګناه باندې قسم دا لازمي دی مات کی او د دې په ځای باندې کپارور کی عزت موندو محترمو د قسم په باب کې خلل لګول د کنټرول شاعل په کارې ځان اسې د ایمان نه اغه ندي بار کول په کار چې سړې په معمولی معمولې خبر باندې د الله حلوم پېښ کړ او دا الله نم اخلی هغه ته مساله شي ضرورت وی سړې په حق باندې وی نو کبیاو کی خبره حدیث کی دام راضی معاملات کی خلق قسم اخری د خرصول په مکبنه دغه په تعلق هم 15 جملې مخ کې کړه بیا مخ کې چدا چیرکم پکې حرام د حکم ګټ حلال د حکم حرام نه لا خو بهر حل چې کما په دروغ باندې دی یو شیخ آسی پلس مې غستره پکې نه په 15 غستې د 15 خو دي حرام خدای دې سره په حرامو پیسو خو پرېدا چې حرام یو خوړې هغه خو پرېدا د خده کانه ماته او پرېدا پیغمبر علی صلاتو السلام دې برکت ختمې ده کسب دا انسان ډېر لري کاروبار ډېر ګټه وکای او چې په درو کوي والله بالل برکت به با وبګی دې به په ویګې نه الټه بکره زار دا غل نوو قسم سره دې انسان دې ګټه هغه برکت الله ختمه سفا تاوستماو لئو سڑیو شیخ ارسی بیع مقایزه و مقایزه که بس ہوتای استادیس رسک اردمال چاستی را کلدی تاو خوط تینیم پاییو پر افتار او چه بیان کے چه دور ادنا گاتم نوک گاتی پینزو او په درو حوائی دو گاتم پدولیس نیغستی پینزل لسرا کدری دنا گاتم پلستی اگستی پینزا گاتی دا دو درشی حرامی بی کجری اسلامی قانون لیدا په پتاه وباسکولیش لتابعه بلا مالوی مرابحات به مرابحه سیوا بیان شي غټل بیان دی او کو چې دوه غټم د سیوای روپې غټل اګه دې دا غټل یا باټه وباسکه کایه داخل کړه بهر حل عزت منو محترم هر څړې اگه خپل اخرت ته گوریش او دا اللہ نم نگپ مجودوی او دا خپل ایمان نتوکی مجودویش یا رضای که زن دی اسلام او د ایمان نو باسای او په معمولی معمولی خبر باندی کسم او قیللہ دامل کن توفیق نسیر یا اولی علی نمان سال